Minnen från den heliga apostoliska katolska syriska kyrkan i öst. Hans helighet Mario Sipkneniso. Erkebiskop av Shamis Dino Rustaka. Torsdag 18 maj 1893. Marison, Turkiet. Till söndag 3 juli 1977. Bagdad, Irak. En kort biografi.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 Bortförande och angreppen mot deras unga kvinnor, och värre, begå helgeron mot präster och helgat egenskaper kyrka. Sedan det första århundradet, invigde kyrkan i östers prilater bland en församling av sina kamrater. för höjning av biskoppar eller bishops till nästa högre rang behandlades på samma sätt. I händelse av en C varan ledig på grund av bortgång den tidigare innehavaren av kontoret har en dag som att hålla val till en efterträdare. Kvalificerade prelater, från vitt spridda stift skulle gå direkt till den förutbestämda platsen där röstning skulle ske. Varje prelat åtföljdes av en ganska stor resor i dagar, veckor eller månader genom mycket grov och bergig terräng eller torra öknen.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 präster och lekmän, vilket tyder på att det under rådande omständigheter skulle det vara lämpligt att inte hålla vad för biskopar, arkebiskopar och katolikosen patriarken, högsta chefen för kyrkan, men att införa en arftlig system där en prelat, efter hans död, ska efterträdas av en arvtagare tog upp från födseln elibad, strikt kyrkan disciplin. Arvingen invigdes som han befann sig alla dygder och andra kvalifikationer som krävs av en person som skulle ta det andliga ledarskap av flocken an trots hans vård. Förutom att ha bemästrat riter och liturgi, var hans rekord oiltig förklaras av alla överträdelser som är oförenliga med de grundläggande principerna i kyrkan. Han måste svära trohet till vara trogen till chefen för kyrkan och lovar att tjäna kyrkan osjälvisst, med hängivenhet.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 Denna lag kräver varje pilaten att få sin förstfödd faderliga bror som tog upp under kyrkliga kontroll för att utbildas helt i intrikata kyrkans dogma i förberedelse för att kunna ärva titeln och den episkopala myndighet utövas av hans föregångare när av hans död. Kyrkan lägger också särskilda riktlinjer för hur arvingen ska höjas från barndom till vuxen för att kvalificera sig för antagandet av den ansedda andliga kontor. Det var i enlighet med denna långa tradition av kyrkan i öst, utövade mamman i slutet arkebiskop Mario Sipknenis hon är tänkt med sitt barn, som ägnades åt att tjäna herren, självförnekelse genom att avstå från alla matlagad från animaliskt kött eller ären av ingredienserna, tills tiden han föddes 1893. Från det ögonblick han föddes, var Mario ni så uppvuxen i styr respekt för de kanoniska krav. De flesta syrier är medvetna om att Marjo kommer från en lång rad av varandra i familjen av Markman den det namn bärs av alla ärkebiskoparna som ansluter sig till se av den näst högsta ämbetet i kyrkan i öst. Denna Säll Shamisdin och Rustaka låg i byn Mariso i provinsen Chamisdin, Turkiet. Mariso-klostret, byggt i början av fem, i århundradet innehöll kontoret och tjänstebostad av verkebiskopen. Markmanis och familjen är känd för sin fromhet, ödmjukhet och adel. Enligt historiska bevarade dokument har tolv verkebiskoppar ockuperat denna upphöjda ämbete inom kyrkan. Förvaltningen har som alla visat sig, utan skuggan av tvivel, att förses med andlig sundhet, oskadade dygder, Klokhet och visdom, och för övrigt sin trofasthet och hängivanhet mot ledarna i kyrkan har alltid varit entydig och unfaltering. Gravar fem av sina heliga fäder, begravd i templet Mar-Iso-kloster, kan lätt urskiljas från de graverade stenar fortfarande intakt. Gravar tre andra avlidna arkebiskopar kunde inte hittas eftersom templet har genomgått många förändringar under loppet av de senaste hundra åren.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 De korsade höga berg och djupa raviner som söker en fristad att vila sina trötta ben. Kolera och andra dödliga sjukdomar tog livet av två tredjedelar av hela syriska befolkningen. Marisk Shachna som tros vara en sansa int, begravdes i Karmansha, en stad på den östra gränsen av Iran. En helgendom har byggts över hans grav som tusentals från alla religiösa sekter. Göra pilgrimsfärd varje år från alla delar av Iran. Det tolfte av sista ärkebiskoparna Mark Nanisson-familjen donerade till kyrkan var och hans sallighet. Sent Mario-Sip, Gud han vila i frid. Han kallades till himlen genom sin himmelske fader på söndagen den 3 juli 1977 i staden Bagdad, huvudstad i Irak, Mesopotamien.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 ledning nationen tills assyrierna kom i flyktinglägren som inrättats genom Röda korset och nationernas förbund på Bakobba, Irak 1918 i december 1918 hans herravälde höjdes till det frodigt av ärkebiskopen i Bagdad Irak av den framlidne patriarken Marpa Ulus Simon när Marus Haj Simon den katolikosen patriarken Landsförvisades 1933 av dockan monarkiska regimen i Irak var Mario Sipknänisho han fört rotskyrkans förvaltning i Irak och Mellanöstern. Och 1973 när Marls Hajjimun avgick som katolikosen patriark blev Joseph Sipknänisho givits ansvar för att administrera kyrkan i öst i hela världen. Samtidigt Iraks regering utfärdade en republikansk dekret utsemar Joseph Sipkne som högsta chef alla syrier i Irak. Söndagen den 3 juli 1977, klockan 10 hans salighet avled i Bagdad, Irak. Hans död sammanfaller med högtiden firas varje år till minne av Mar Thomas Lika, helgon Thomasaposteln. aposteln. Hans begravning genomfördes på onsdagen 6 juli 1977 vid kyrkan Marks Vargesidora, en förort till Bagdad. Att delta i de tjänster var hans salighet Manasai, ärkebiskop av Libanon, som flög från Beirut för tillfället, biträd av Mardangel, biskop i Kirkuk, Irak och ett mycket stort antal präster och dekoner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 den romersk-katolska arkebiskopen representerar hans helighet Poven som ambassadör till Irak, hans helighet Mar Polius patriarken av Babel av den kaldeiska kyrkan, Mar hans salighet, inga från den syrisk-ortodoxa kyrkan, Mar Andra av oss, Sanna, chef för kongressen för assyriska språket och många andra. Klockan 10.00, beklagande draperad kistan för den andliga ledaren, bärs av präster, i egenskap av pallbärare, togs bort från Marks och kyrkan och placeras i en lik följd av tusentals sörjande från alla kristna samfund och muslimer också, med tårar av sorg, sprider över deras ansikten.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 Efter den sista riterna gav sig enlighet med kyrkans tradition sedan alla de sörjande betalade sin sista hyllning till denna älskade heder som har lämnat sin flock. De dygder han hade som sagt mod, kärlek, hängivenhet, vänlighet, lojalitet, förlåtelse, integritet, mänsklighet och rättfärdighet. Hans sankefient kropp har begravts i marken och från hans ben flöde tröst och tröst till hjärtat på dem som ber i hans minne.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 Det är lämpligt att han firade dåligen och en fest uppkallad efter honom, för de många utfrågningarna tillskrivas hans mirakulösa tatskär en synlig bevis på att han förtjänar att Jesa krosankity av synoden av den heliga apostoliska katolska syriska kyrkan i öst. Hans själ kommer aldrig vila i frid om de människor han älskade så innerligt och ledde under mer än ett halvt sekel, uppnå sina gudagivna rättigheter för självbestämmande och säkerhet i ett hemland som de stolt kan kalla sitt eget. Sammanställt av Asur Harry. Toronto, Kanada. Onsdag 29 maj 2013.